Er Lukácsi Vilma, Végtelen adventek Majd, ha elmúlik az ünnep, a karácsony, és elalszik a gyertya a zöld fenyőágon, Vajon kialszik-e a fény a szemedben? Ádventi nép, vársz-e, -e A messiás eljött, de nem úgy, mint várták. Nem fogadták be őt, tagadták, utálták, hiszen királyt vártak, hatalmi jelt, pálcát. Meg akarták mérni Isten igazságát, és nem értették Isten golgotáját, és nem értették meg Isten történelmét, és nem értették meg irgalmát, kegyelmét. Azt, hogy az öröktől fogva élő ige alázatosan jött le szolgálni ide, s végigjárta minden lépését az útnak, a proféciák is mind-mind idefutnak, De itt van a kezdete már a másik útnak. Később megértették, s szerte a világon, Évente új várás indul, új karácsony. Aztán, ahogy elmúlt a várásnak vége, Indultunk ismét a köznapok elébe. A messiás eljön, de nem úgy, mint várják de aki megérti Isten golgotáját, annak adventjen nem karácsonyi advent, mert tudja, visszajöj onnan, ahová ment. És amikor zsendül a fügefa virág, a kegyelem betelt, s elő az igazság. Ádventi nép, ma már az örömhír csendül, emelt fel szemedet, a fügefa zsendül, vedd füledbe szavát, igéretét zengőn várd igaz adventel eljön eljön eljön